Ленін отримав хитре і підле щуряче обличчя садиста-сатаніста, а Махно – величну поставу степового воїна, скіфа-козака, вічно арія і глибинного революціонера. Чи навпаки – глибино арія і вічного революціонера. Та з часом разом із нестримним зростанням споживчих цін і зниженням учительської зарплатні – Ленін і Махно почали зовні зближуватися, ставати схожими одне на одного, аж зрештою виявилося, що вони обидва за народ і проти захланних сучасних авторів українських олігархів. Коли пан Серкапуцький десь почув, що його колега, художник з Одеси, оголосив Нестера Махна реінкарнацію індуїстського бога вішну, вершником, Махаюги і водночас утіленням пророка Ілліграм ВК, то мало не вмер з горя, що така думка не прийшла до голови йому багатолітньому творцеві махнояди в олійних фарбах на полотні. Єдине, з чим він міг вступити в полеміку з одеським вискочкою, це те, що Нестер Махну був аватаром, не доброго Бога вішну, а суворого, за те справедливого Бога руйнації і відбудови шиви. А якщо вже зайшло за вершників, то він ще й один із чотирьох вершників апокаліпсису, той, що на коні вогненному, який несе не мир, а меч. Крім того, Махно перший у політичній історії України лицар світла. Чомусь до диваків джерелівці зараховували і відомого поета-робітника Арбурелла Небелюка Нобелюка. Кожного ранку він, як більшість нормальних людей, вирушав на роботу, працював оператором гільотини на заводі «Металіст» і кожного вечора повертався додому теж, як більшість нормальних людей, у тій чи іншій стадії алкогольного отруєння. Нерідко його несли, волочили за комір, Бувало, що він і спав у шанці, коли дозволяла погода. Ось це хіба що й було його особливістю, а так звичайний чоловік, яким же було здивування джерелівців, коли з'ясувалося, що гіркий п'яниця Арбурел Нобелюк, український письменник, до того ж не останній, який пише вірші п'єси й романди під прозорим псевдонімом Нобелюк. Коли в обласній газеті з'явилася двірка віршів з його усміхненою, але тверезою пикою, джерелівці подумали, що це якесь непорозуміння. Коли у Львові вийшла його перша книжка, роман «Адюльтер на селі», джерелівці спантеличено знизували плечима. Але коли перший всеукраїнський телеканал дав півгодини інтерв'ю з Арбурелом як письменником, джерелівці його визнали. Наша знаменитість. Зовні, арбурелове життя від такого знання не змінилося. Він і далі ходив на завод, щоправда, вже не напивався щодня, а переносив це діло на вихідні, зате в певних і крамницях йому без обмежень давали до грошей. Тобто, в борг, скільки йому було треба. Борги арбурел віддавав з гоноралів. З'ясувалося, що за публікації в газетах і журналах, а також за книжки платять, після чого джерелівці заповажали його ще більше. Одного вони не могли збагнути. Коли цей фаховий алкаш, справжній робітник і, кажуть, студент-заочник, пише свої книжки. Розділ четвертий. Любити Україну. Випивши півсклянки лікеру Амаретто, панько Люданюк придушив трохи манію нікчемності, яка бурхливо розвивалась у ньому останніми роками, і почав заворожувати Ліну. Вона просила саме так її тепер називати, тим, що вважав найсильнішими аргументами свого іміджу. Це та інші подібні слова він вичитав у тих нових безпредельних газетах, яких багато з'явилося у патетичному хаосі боротьби за незалежність. Темними вогнистими очима та сліпучою білозубою посмішкою. Це велике щастя, що тоді, коли Люденюк після постання України та занепаду заводу «Металіст» став до лоточної торгівлі під реалізацію. За іронію дикого ринку, йому навіть вдалося частково зберегти Фаховий профіль, бо серед іншого, він продавав блискучі залізні аксесуари юним неформалам металістам і відразу зачепився в жорстокій бійці за місце із суєвірним красавцем із приступного міра. Йому не було вибито ці чудові артилерійські зуби. Ліна фон Еккарт теж була нелийком шита, крім щедро вділеної творцем вроди яку не могли зіпсувати жодна косметика. Вона мала в своїм активі, теж нахапалася термінів Європа як-не-як модне і не тутешні. Тутешнім вважалося майже все турецьке вбрання. Справді, наклій мало непримусової уніформи середніх українців початку 90-х років ХХ століття, що зазвичай складалося з потворних мішкуватих Варених джинсів, таких же, але ще потворніших джинсових куртах, темно-сірих, розтягнутих светрів, з, з брудно-білими страшної конфігурації візерунками, невідомої барви, розтоптаних, місцями дірявих, часом різнокольорово шнурованих взувачок, а в ролі недмінно аксесуару нестрижене, обсипане лупою волосся, Боген Енд шолдерс тоді ще не став предметом першої необхідності. Ліна в темно-зеленій шкіряній курці, замодельованій під польовий однострій бундесверу, трав'янистий барви вузеньких на зло турецько-українській моді джинсах, грубих військових черевиках і шовковій кофтині з ручною вишивкою вирізнялась як вивіска, на обшарпаному посаді колишньої галантрейної крамниці. «Будеш розповідати про себе?» – запитала Ліна. «Скривившись від ковтка, балантанцю, але не через міцність напою, а тому, що віскі, подано не у відповідній склянці з товстим дном, а в коньячному бокалі. Чи здогадуватися самій? «Я не сумніваюсь у твоїй здатності вирухувати чоловіка», – відповів Люденьок. Відсуваючи віски, бо йому звиклому до розведеного водою спирту під Маркою Оковита або гайдамаска, шотландська самогонка не засмакувала. Але ж ти не знаєш наших реалій останніх років інша країна, інші порядки, інші ціни. Це я не знаю. Милий мій, та в цілому бундесі, мабуть, ніхто так пильно не стежив.